Шістдесят сім. Бункер вісімнадцять. Лукас сидів поряд із матір'ю на широкому порозі відчиненої серверної. Дивився на руки, якими вона стискала його долоню. Мати забрала одну руку, щоб зняти його з плеча якусь ниточку, а тоді відкинула злочинний вузлик-геть від свого дорогоцінного сина. «Кажеш, після цього на тебе чекає підвищення?» – спитала вона, розгладжуючи рука в його сорочки. Лукас кивнув. «Ага, доволі значне». Він глянув у коридор, де тихо перемовлялися Бернард і Пітер Білінгс. Бернард тримав руки в розтягнутій кишені на животі. Білінгс з опущеною головою оглядав свою зброю. «Що ж, це чудово, люби. Так мені легше терпіти розлуку з тобою. Думаю, чекати ще зовсім трохи. Ти зможеш проголосувати? Не віриться, що мій хлопчик робить такі важливі справи». Лугас повернувся до неї. «Проголосувати? Я гадав, що вибори відклала». Мати похитала головою. Здавалося, на її обличчі з'явилося більше зморщок, ніж місяць тому, а у волосі більше сивини. Лукас дивувався, чи, можливо, це за такий короткий час. «Вони все-таки відбудуться. Очікується, що все неподобство із тими повстанцями тут скінчиться». Лукас глянув у бік Бернарда і шерифа. «Упевнений, вони знайдуть спосіб, аби дати мені змогу проголосувати», – сказав він. «Що ж, це добре. Приємно думати, що я виховала тебе правильно». Вона відкашлялася в кулак і знову взяла Лукаса за руку. «І вони ж дають тобі їжу? Я маю на увазі за талонами. «Більш, ніж я можу з'їсти». Материні очі розширилися. «То я можу припустити, що буде велике підвищення у...» Лукас знизав плечима. «Не знаю. Думаю, так. Загалом і про тебе подбають. Про мене?» – перепитала вона, підвищуючи тон, притискаючи руку до грудей. «Про мене взагалі не турбуйся?» «Ти ж знаєш, що я турбуюсь». Ой, мамо, здається, наш час вичерпано. Він кивнув на коридор. Бернард і Пітер крокували до них. Я мушу повертатися до роботи. О, ну що ж, звісно. Мати розправила свій червоний комбінезон і подала руку Лукасу, щоб той допоміг їй звестися на ноги. Тоді склала губи для поцілунку, і Лукас цмокнув її в щоку. Мій маленький хлопчик, сказала вона, гучно цілуючи його і стискаючи йому руку. Далі відступила і з гордістю глянула на сина. Бережи себе. Добре, мам. «І регулярно роби зарядку». «Мам, я робитиму». Бернард спинився біля них, посміхаючись. Мати Лукаса озирнулася і оглянула тимчасового мера з ніг до голови. Простягла руку і поплескала Бернарда по грудях. «Дякую вам», – промовила хрипко. «Надзвичайно радий познайомитися з вами, міс Кайл». Бернард узяв її за руку і вказав на Пітера. «Шериф проведе вас до виходу». «Звісно». Вона востаннє озирнулася і помахала Лукасу. Молодик почувався трохи ніяково, але помахав у відповідь. «Мила пані», – сказав Бернард, дивлячись її Пітеру вслід. «Нагадує мені мою маму». Він повернувся до Лукаса. «Ти готовий?» Лукасу хотілося висловити своє небажання, свої сумніви. Йому хотілося сказати «напевно», але, натомість він випростався, потер долоні і нахилив голову. Цілковито. спромігся відповісти він, вдаючи впевненість, якої не відчував. «Чудово». «Ходімо, узаконимо все це!» Бернард стиснув Лукасове плече та війшов у серверну. Лукас обійшов масивні двері, наліг на них, повільно обертаючи великі петлі і замикаючи себе всередині. Електронні замки автоматично ввійшли в одвірок. Панель безпеки завищала, щасливий зелений вогник на ній перетворився на загрозливе червоне око вартового. Лукас глибоко вдихнув і пішов між серверів. Намагався йти не тим шляхом, яким йшов Бернард, взагалі намагався не ходити одним і тим самим шляхом двічі. Обирав довший маршрут тільки для того, щоб порушити монотонність, позбутися принаймні однієї буденної справи у своїй в'язниці. Коли Лукас наблизився до сервера, Бернард уже відкріпив задню панель, простягнув Лукасу знайомі навушники. Той узяв їх і надягнув задом наперед, так що мікрофон виявився на потилиці. «Ось так?» – Бернард засміявся і покрутив пальцем. «Іншим боком Мовив він, підвищуючи тон, щоб Лукас його почув. Лукас почав перевдягати навушники, плутаючись рукою у дроті. Бернард терпляче чекав. «Ти готовий?» – спитав бос, щойно на навушники опинилися на місці. В одній руці він тримав роз'єм. Лукас кивнув. Спостерігав, як Бернард обертається і шукає потрібний слот на панелі. Уявив, як рука боса відхиляється вниз і праворуч, як Бернард вставляє роз'єм у слот номер 17, а тоді повертається і починає допитувати Лукаса про його улюблене заняття, про його потаємне захоплення. Та маленька рука Бернарда не відхилилася і влучила в ціль. Лукас чудово знав це відчуття, коли слот міцно охоплює штекер, люб'язно приймає його і кінчики пальців відчувають легку віддачу від клацання пружин у пластиковому фіксаторі. Вогник над слотом заблимав. У вухах почулися знайомі гудки. Ось зараз Джулієта озветься до Лукаса, долини її голос щось клацнула. «Ім'я!» Від страху спина в Лукаса захолола. Руки обсипала дрібними пухарцями. Голос глибокий і моторошний, нетерплячий і холодний, згас мов на сяйво. Лукас облизав губи. «Лукас Кайл!» – відповів він, намагаючись не затнутися. «Запала тиша». Лукас уявляв, як хтось десь записує його ім'я чи перебирає теки, а може взагалі робить щось жахливе з цією інформацією. Температура за сервером різко підвищилася. Бернард посміхався Лукасу по примовчанку по той бік. «Ви були тінью в ІТі!» Все звучало ствердно, та Лукас кивнув і відповів. «Так!» Провів долонію по чолу, потім по задній частині комбінезона. Страшно хотілося присісти, опертися на сороковий сервер, розслабитися. Але Бернард посміхався йому, кінчики вусів смикалися догори, очі зблискували за окулярами. «Який ваш найперший обов'язок у бункері?» Бернард попереджав його про можливі запитання. «Слідкувати за виконанням регламенту, Тиша. Жодного відгуку, жодної підказки чи правильна відповідь. «Що ви передусім захищаєте?» Голос був сухий, водночас владний і серйозний. Лиховісний і при цьому надто спокійний. Лукас відчув, як пересихає в роті. «Життя і спадок!» – процитував він, але йому здавалося неправильним це механічно завчене знання. Він хотів вдатися до деталей, щоб той, кому належав голос, той сильний і мудрий батько дізнався, що Лукас розуміє, чому це так важливо. Він тямущий. Він може сказати більше, ніж просто завчені факти. «Чого вартий захист всього, що таке дороге для нас?» «Він вартий жертв!» – прошепотів Лукас. Подумав про Джульєту і ледь не втратив спокій, який вдавав перед Бернардом. У дечому він сумнівався, дечого не розумів. Це й було незрозумілим. Його відповідь була брехнею. Лукас не був упевнений, що жертви того варті, що небезпека настільки велика, щоб посилати людей, гарних людей, на скільки часу ви провели в лабораторіях з виготовлення комбінезонів. Голос змінився, став ніби млявим. Лукасові спало на думку, що церемонія, певне, завершилася. Оце й все? Він пройшов? Видихнув. Затриманий в грудих повітря, сподіваючись, що цього не чують по той бік з'єднання, і спробував розслабитися. «Небагато, сер. Берна... <кхм> Мій бос хоче, щоб я відклав роботу в лабораторії на потім, після того, як... Ну, ви знаєте». Він перевів погляд на Бернарда, який гладив дужку окулярів, і спостерігав. «Так, я знаю. Як справи з тією проблемою на ваших нижніх поверхах?» «Мене інформують лише про загальний прогрес, і, здається, все гаразд». Лукас прокашлявся і подумав про стрілянину і насильство, яке чув по рації у кімнаті внизу. «Тобто є прогрес, скоро все буде скінчено!» Довга пауза. Лукас змусив себе глибоко вдихнути і посміхнутися Бернарду. «Чи є таке, що ви зробили б інакше, Лукасе, Від початку?» Лукас похитнувся і відчув, як занімнили коліна. Він знову лежав на тому столі для переговорів, притискаючи до щуки чорну крицю, дивлячись просто крізь маленький хрестик, крізь крихітний отвір, націливши погляд, ніби лазер, на мініатюрну жінку з сивим волоссям і бомбою в руках. Тією прямою летіли кулі. Його кулі. «Ні, сер. зрештою сказав Лукас. «Усе було згідно з регламентом, сер, Усе під контролем». Він почекав, відчуваючи, як десь там оцінюють його відповідь. Ви наступний, хто контролюватимете і підтримуватимете функціонування бункеру 18?» – промовили там. Дякую, сер. Лукас потягнувся до наушників, збираючись зняти їх і передати Бернарду, в разі, якщо тому потрібно сказати щось або почути, що Лукаса призначено офіційно. Знаєте, що найгірше в моїй роботі? знову прозвучав моторошний голос. Лукас опустив руки. І що ж це, сер? Стояти тут, дивитися на якийсь бункер на мапі і перекреслювати його червоним хрестиком. Ви можете собі це уявити? Лукас похитав головою. Не можу, сер. Я почуваюся батьком, який втрачає тисячі дітей, усіх відразу. Пауза. Вам доведеться бути жорстоким зі своїми дітьми, щоб не втратити їх. Лукас подумав про свого батька. Так, сер. «Ласкаво просимо до операції 50 світового порядку», – Лукаси Кайле. «Тепер, якщо маєш до мене кілька запитань, я маю час на них відповісти, але дуже коротко». Лукас хотів сказати, що не має жодних запитань, хотів від'єднатися, хотів зателефонувати Джульєтті поговорити з нею, відчути, як у божевілі цієї задушливої зали вривається потік здорового глузду, але він пригадав, що Бернард учив його визнавати власне невігластво, адже це був ключ до знання. «Лише одне, сер. Мені казали, що це неважливо, і я розумію, чому це так, але я вважаю, якщо знатиму, моя робота піде краще. Він спинився, очікуючи на відповідь, але на тому кінці, здавалося, чекали його запитання. Лукас відкашлявся. Чи є... Він схопив мікрофон і посунув ближче до губів, глянув на Бернарда. Як усе почалося? Лукас не міг бути впевненим. Можливо, це просто ожив вентилятор у сусідньому сервері, але йому здалося, що чоловік із глибоким голосом зітхнув. «Як сильно ви бажаєте це знати?» Лукас боявся відповідати на це запитання щиро. «Це не критично», – відповів він. «Але мені не завадило б знати, що ми долаємо, що ми пережили. Мені здається, що це вкаже мені, вкаже нам мету, розумієте?» «Причина і є метою», – загадково сказав чоловік. «Перш ніж я розповім, я хотів би почути вашу версію». Лукас ковтнув слину. «Мою версію?» «У всіх є певні ідеї. Чи ви хочете сказати, що не маєте їх?» У серйозному голосі почулася гузлива нотка. «Гадаю, люди бачили, щось насувається», – почав Лукас, глянув на Бернарда, який спохмурнів і відвернув погляд. «Це один із можливих варіантів». Бернард зняв окуляри і протер їх рукавом сорочки. Далі заходився розглядати свої ноги. «Подумайте, ось про що!» – глибокий голос на мить стих. «А якби я сказав вам, що є лише 50 бункерів у всьому світі, і ми з вами живемо у його безмежно малому куточку?» Лукас замислився. Це було схоже на ще один тест. «Я б сказав, що ми єдині хто...» Він мало не сказав, що ми не єдині мали ресурси, але прочитав достатньо старінок спадку, щоб знати, це не так. У багатьох частинах світу над пагорбами височили будівлі. Набагато більше людей могли б підготуватися. «Я б сказав, що ми єдині, хто знав», – припустив Лукас. «Дуже добре. А як це могло статися?» Лукасу не подобалося запитання. Він не хотів ламати над цим голову, він просто хотів, щоб йому розповіли. А тоді йому відкрилася правда. Немов кабелі раптом з'єднались, і електричний струм уперше потік дротами. «Тому що...» – молодик намагався збагнути відповідь, що вже зародилася у його мозку – не в змозі повірити, що така думка взагалі могла бути близькою до правди. «Це не тому, що ми знали», – Лукас глибоко вдихнув, – «а тому, що ми зробили це». «Так», – сказав той чоловік. «І ось ви вже знаєте». Він додав ще щось ледь чутно, мабуть, комусь поряд. «Наш час спливає, Лукасе Кайле. Вітаю з призначенням». Навушники ніби прикипіли до голови Лукаса. Обличчя було липким від поту. «Дякую!» – не спромігся вимовити він. «О, і Лукасе!» «Так, сер?» «Забігаючи наперед, пропоную вам зосередитися на тому, що у вас під ногами. Більше жодних справ із зірками, гаразд, синку? Ми знаємо, де лежить більшість із них».